Dëshmojmë se nuk ka ta adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, ka ardhur Xhibrili te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ia ja ka vënë një udhëzim, një kodeks udhëzimesh për bam prej disa porosive, të cilat me të vërtetë janë shumë të mrekullueshme. Janë shumë interesante, janë të atila të cilat nëse njeriu i kupton. Atër s'ka dyshim se ajt do t'a kuptoj realitetin e kësa i bote, livjet dhe raportet që ajt eventualisht mund të ndërtojnë këtë bot me gjith ata që e rëthojnë, pastaj me livjen dhe varshmërin që duhet të ketë njeriu me veprat e veta dhe qka është nderi krenaria një reale sot muhammed sallallahu alaihi wasallam erdhi jibrili dhe mtha ja muhammed aish ma sheta fa innaka meyt o muhammed sot duash jeta i vdekur je u ahbib men sheta fa innaka mufariqe dhe duaje kën të duash por gjithsesi do të ndahesh prej ti u amel ma sheta fa innaka mejziun be Dhe veproqë farë të duash, por Për atët që do të veproqë, për atët do të shpërblehësh Wa alëm, en sharafe lë mu'mini Këjamuhu billejlë dhe dhije se Ngritja ose autoriteti i besimtarit është namazi i natës Wa izzahu istignauhu anin nas Ndërsa krenaria e ti është që të bëhet i pavarur prej njerëzve Këto janë ato pesë porosi që ja ka dhonë Gjibrili Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem e që në të vërtet, ndër unë vlazën se cila prej këtyre porosive, se cila prej këtyre fjallive e ka një kuptim shumë madhor shumë të rëndësishëm për arsye se në zdo njerën nga këto fjalli që ndron zgjidhja për shumë dilema dhe shumë probleme me cilat ne përbalimi gjatjetës son që ndron përgjidhja për shumë pyetje të cilat ndoshta njerëzit njerëzve usilen në përkokat e tyne mirë po ata që i gjenë përgjigjit e sakta në ato pyetje ata e kuptojnë realitetin e kësaj bote e shfrytzojnë jetën e kësaj bote ashtu si duhet dhe kur të vdesin e pastaj do të rinjallën do të dalin para Allahut faqe bardh porusia e par e ish ma ashe i të fein në kemejit jetës sa të duash mirë po dhije se je i vdeku Allahu i madhruar i ka thonë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, Inne ke me jitun, Wa inne hum me jitun, Ti je i vdekor o Muhammed, Dhe ata i janë të vdekor, I është të drejtu, Allahu i madhruar, Të dërguarit të vetë, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, Duk e qenë i gjallë aj, Duk e qenë në këtë jet, Dere sa hala ka marë frym, Dere sa hala ka, ma, ka, ka hec, Ka lëviz në për tok, A me i ka thonë, Ti je i vdekon, Për q Për arsyesë se Allahu i madhruar jo rrallë në Kur'an i përdor dëshpërhje në formën e kryer. Edhe pse to çendron paralajmërimi për gjëra të cilat do të vinë, do të ndodhin më vonë. Për Kiametin thot Allahu Azza wa Jall: "E te emrullahi felatestaciluh." Ka ardhur urdhri i Allahut për me ubo Kiameti, mos u ngutni. Ka ardhur urdhri i Allahut dën thot: do të vijë me siguri. E ajo siguri është aq e madhe sikur se ç jemi të sigurt ne për një gjë e cila na ka ndodhur. Sikur se jemi të sigurt ne për një gjë të cilën e kemi pamë me syton. Ksisoj është edhe vdekja. Ksisoj edhe i ka thon Allahu Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem ti e vdekun o Muhammed. Dhe padyshim çdo njeri, çdo krijesë, çdo gjallesë e cila kanë lindh me shpirt është e vdekun. Për çfarë arsye? Për arsye se për atë që lind nuk ka pavdekshmëri. I pavdekshëm është vetëm ai i cili nuk ka lindur. Ai është Allahu Fuqiplot. Andaj njeriu edhe pse në shpirtin e tij, në vetdijen e tij, në ndërdijen e tij e ka të qartë se vdekja është e pashmangshme. Dhe çdo njeriu me e pyet, nuk mund të hasësh në përgjigje tjetër përveç se povela. Edi se kam lind dhe data e lindjes sime është kjo. Mir po e di gjithashtu edhe se kam me vdekje edhe pse nuk e di kur. Mos njohja e ditës së vdekjes në asnjë mënyrë nuk është argument për me mohu ndodhinë e vdekjes. Për këtë arsye Allahu i Madhruar në Kur'an po edhe në kët hadith respektivisht në kët porositë që ja ka dhënë Gjibrile alayhiselam Muhamedit sallallahu alayhi wasallam e sjell vdekjen si një gjë e cila tani më ka ndodhur, si një gjë e cila është kry, edhe besimtari kisoj do të më përjetu atë. Zdo njëni prejneve do të me e përjetu vetën si kur me qenë tani ma i vdekon. Pse? Për arshuja se as njëni prejneve nuk e ka garancën, nuk e ka sigurim se një pun të cilën e filojmë do të përfundojmë. Një dit në cilën në qelë më nxhesi do të në arim bramja. Një rrug të cilën nisemi me e barë do t'ja daljën. Në asnjë mënyrë, asnjëri prej neve, sa njëri kaqë e ka qelë sabaj mirë, por nuk e ka err akşamë. Sa njëri kaqë është nis në një rrugë mirë, por nuk ka mri kur atje ku është nis. Sa njëri kaqë e ka filluar një shtëpi, ose ka përfunduar asnjëherë. E ka filluar një shkollë ose ose një arsim ose një diçka. Për çfarë arsye? Për arsye se vdekja është aq e sigurt. Vjen në momentin e caktuar. Nuk është e panjohur. Për neve është e panjohur, për Allahun është e njohur. Neve na duket se se dim kur është mirë, po Allahu ai ato e ka caktuar. Çdo njerëz prej neve tani që konsiderojmë se jemi të gjallë, është është i caktuar momenti i vdekjes. Mirë, po nuk e dim kujt ka më ardhmë para para e kujt do të vi më vonë. Duke qenë në këtë situatë, duke qenë në këtë gjendje, njeriu duhet të me koni gatshëm në çdo çast. Nga se edhe pse neve na duket se ka prirë lajmërime. Megjithatë njeriu ka prirje ato paralajmrime me injeglizhu, me i qit të mas shpine. Fillon me udopsu, fillon me uli, kështu, fillon kështu, edhe prap shtohet dëshira për të jetuar hala më shumë. Nga se te njeriu çdo gjop plaket edhe dobësohet, përveç lakmisë edhe dëshirës për të jetuar më gjatë. Mirë, po kjo, nëse themi, është për ata që janë në moshën e atë shtyme. Po edhe të rinjë, nuk janë të garantumë se nuk do të vdesin. Fundja, ma shumë vdesin njerës të ri, se sa që vdesin njerës të vjetër. Dhe vdekja është një gja e cila vjenë, Allahu me urtsin e ti. E kalonë momentin edhe qastin e ndodhje sësaj të panjohor për neve. Ashtë urtsi shumë e madhe, si kur ta paramendonim në ndryshe, kishim me e marë veshtë se qka kish me ndodhë. Mirë po, nuk na kalonë mangot Allahu duke na paralaj mruë shum ajete, shum hadife, shum ngjarje që ndodhin për rreth neve. Gati çdo ditë përciellim dikën deri në Varreza. Gati çdo ditë shkojmë me papërdikend ose me ngushlloni familje se u ka vdeq dikush. Të gjitha këto janë paralajmërime të mjaftueshme që nuk bën më në lon me harrosë do të vdesim. Momentin, vendin, mënyrën Allahu i ka lënë kompetencat e veta të rezervuame. Ndërsa në mënyrën e jetës së edhe gjendjen si do të jemi edhe ajo është në kuadër të caktimit të Allahut edhe të dijes së tij mirëpo neve na e kalon një liri nësuaza ta atit caktime në të ati caktimi, në cilën ne me zgjedhjen tonë, me orientimin tonë, me atë çka dojmë na me bë me jetën tonë ndikojmë çu është ka me ardhmë përfundimi edhe për këtë kemi përgjegjësi Asnjënin Allahu nuk ka më marrë në pyetje pse vdiçën Filanditën ose pse vdiçën Filan Vendin. Çasto çysh s'ka më marrë në përgjithësi pse kë lind Filanditën edhe kë lind Filan Vendin. Mirpoh Allahu çdo njeri nuk ka më marrë në përgjithësi si jetove edhe si vdiçje. Do e pas parashysh një gjatë till, besimtarit duhet në çdo çast të jetë i përgatitur për të përballur me vdekje. Çysh arrihet kjo? Me e thon është shumë fjest. Me e apliku, kërkon kujdes. Me e thanë është tjështë, vetëm jeto mirë, jeto si duhet, edhe nuk e kemo gajle se kur kamet ardë qasti i vdekjes. Për këtë arsujë, Allah zërgjenë, thotë, u e letë e mu tunë në illa vë ëndë të muslimon. Në asë një mënyrë mos lejoni me vdekë ndryshë përve se duke qenë muslima. Duke qenë të nënshtruar plotësisht udhëzimeve, urdrave, kërkesave të zotit tuajë. Nësin e nstru në vdekja ka me të ardh si i kthill. Mir po për më shumë njëri më e garanton një gjatë till. Do të më ethu si musliman, pasi që nuk po e di kam as nuk po e di kam as një njerëz se kur edhe në çvend ka me ardh vdekja. Porosia e dytë që ja ka dhënë Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh dhe duaj e kënd të duash gjithë se si do të ndahesh prej ti. është shumë interesant nëru në lazën se njeriu të cilit i është dhonë kjo porosi, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam, bon pjesë në grupin e atyne njerëzve që ndoshta mështë te për mi është sprovu me dhimbjen e ndarjes nga të dashurit. Baba mo i ka, i ka vdek ose pak palind, ose pak masika lind, si do që tjetë nuk e kanë joftë kur babën e vetë. Nona i ka vdekë në fëmjerit hershme në moshën 6 vjeçare, pastaj është rrit jetim, pastaj i ka vdekë gjyshi i dashur, i cilë është kujdes për te në moshën 12 vjeçare, e pastaj është rrit, është martu, i ka dhuru Allah u fmi, e vlad, i ka në vdekë djemët, i ka në vdekë djemët, pastaj i ka në vdekë vajzat, Dofton 3 djem, edhe 3 vajza i kanë vdekur duke qenë gjallë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, i ka jetu ose ka jetu mbas tij vetëm vajza e vetme Fatimia radhiyallahu taala anha. E mos flasim më gjatë asaj kohe sa ka pas çoqt të afërt, që i kanë ndihmuar dhe e kanë përkrah, të cilët e kanë dashur dhe i ka dashur. Është privu ose është sprovu me ndarje prej tyre, edhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem mosmirën dhunja e ka kuptu që farë dënë thët o ahbib me nëshejt e, e fejnë në kemë uferi klo duaj e, Dua e kënd të duash se gjithse si do të ndahesh prej ti që dënë thët në të ruvlazë se kjo është një legj të cili ne nuk mundemi me ndryshu nuk kemi ardh edhe na me ata cilët i dojmë nuk kemi ardh për njëherë në dunja si pasoj e kësaj edhe nuk dalin njërzit për njëherë për e kësaj dunja andaj ndarja ose dhimbja që shkakton ndarja është e pashmangshme dhe besimtarës tkithë duhet të përjetu atë edhe duhet më të jenë i përgatitur. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem nuk është se nuk pikllohej, nuk është se nuk mërzitej, nuk është se nuk çante, nuk derdhte lot për humbjen e dashurëve të vet. E kanë pa tukait për djalin e vet Ibrahimit. Kur kur e ka varros, edhe janë çudit njerëzit, ngasë kan mendu se loti e prish burrnin kjo ka çën këtë kuptim loti mërzia pikëllimi nuk e prish burrnin burrnin edhe besimin e njeriu te devotshmërinë e tij e prish Allahu na ruaj me pa aj me shpreh revolte edhe pa kënaqësim me caktimin e Allahut me çajt njeriu nuk koritet koritet me thon e pse mu Allahu me msprovu kështu indizojm na kanjer donjers njerz njerz me iman të dopt po themi Nga dhe mëshuria me iman të dobt, ndoshta janë pa iman fare. Edhe një gja e vogël me ju ndodhë, thonë, po pëse mu Allah më zgjodhin në mesin e këtune njerëzve? Po ti po kujtanë se u bo, u bo kiameti pëse ty të ka ndodhë dishka. Po ta në Allah i spravanë, a ka ndonjë njerin këtë botë që është i kursuin për i spravave? Sikur të kishë qenë ndonja, ose sikur të kishë qenë kjo privilegjë, Allah a ze u gjeli kishë kursuit dashurit e vetë. Ata që i ka dashtë mas shumë të atajnë pejgamber të vetë Për kundra zi Allahu Ata mas te përmi i ka sprovun këtë dunja Andaj besimtarit duhet jet Duhet jet i bindun se Jeta e kësaj bote Dhe një prej, një prej gjanave pëse njeriu Nuk gudzan Të investoj kret që ka ka në këtë jet Ashtë se kjo jet është Paknasi Fund e krye është paknasi I ki punt mirë E ki familjen, i kit të afërmit, i kit ata që i don, një çast ndodh diçka që ta turbullon këtë ata. Pse? Valla, ti shvdejk filan e cilin ti shumë e ke dashur. A mundesh më ndal vdekjen? S'mundash. Do të thon kënd duzh duje, patjetër kime u nda, patjetër kime u nda për i ti. Porosia e tretë e Xhibririt është: "Wa amel ma she'ta, fa innaka majziyun bih." Është veprat çfarë të dëuash. Se për atë çka ke vepruar, për atë do të shpërblehesh. Kjo është një Kjo është një e vërtet e pamohuëshme të cilën njërzit e din. Ose ma mirë të themë, besimtarët e din dhe janë të bindu në paluhat shumë në këte. Me gjithate, nëse e ledzojmë Kur'anen prej filimet dherën fond. Kemi me pasë e Allahu ka dhonë shumë paralajmërime, shumë vrejtje ka të rheqë për punën e vejprave. Pse ka një nevoj njeriu që të përkujtohet për një gjatë cilën e dinë. Njoti e dim dhe bashk jeton me çat bindje, me çat dije. Mir po me kalimin e kohës ajo bindje mundet me usbe. Mundet me usbe, ashtu sikur se zbehen shumë gjëra. Njëri i tindoll ndonjë ndonjë musibet. Mërzia është shumë e madhe, mir po mastri katërditve në javë, në muaj, edhe edhe mërzia zbehet. Kështu janë bindjet e njerëut dhe ka nevojë njeriu që kohë pas kohë të paralajmërohet. Ka nevojë që kohë pas kohë të përkujtohet edhe ti hiqet pluhuri i harresës. Po së është aty në gjaneve të cilat i nevojitën ati derisa është në këtë botë. Allahu i madhruar në shumë vendën, në Kur'an në ka të regu se me dhe vërtet, krejtë që ka ka me bo një riu, do të përbalet me te. Dhe ashtë shumë interesantë se, asë një vepër ma e vogla, të cilat Allahu i ka përgjasu me grimcat imta, nuk do të ikë, feme i jamel, mithkale, dherretin, kajrejjara, dhe e i cili banë, një vej për të hajrit, të mirë, qofte dhe sa një grimë që vogël, sa ma e im të mast të cilën ne mundemi me e paramendu, jara, do të ashoh atë, do të përbalet me te. Ka me e pa të gatshme, ka me e pa provën, dëshmin, nuk do të ketë mundësi aty në atë ditë, se për atë e bëhet fjarë, nuk do të ketë mundësi dikush me uqu me thonë, ja që kjo puno konë pak ma e madhe, ma si po flitet për hajrë, njeri u e kaboni hajrë, dhe do të ket dëshirë ditën e kiametit sikur ta kish bëha më shumë. Mir po çaç është. Dhe o me ja'mel mithale dharrat sherrere. Tha i të bën një të keqë çoftë edhe sa një grimc do të përballet me të, do ta shëh, do ta shoh atë. Dhe nuk do të ket hapësirë që dikush të ngritet të thotë pritse, un jam i autorizuar i filanit, un jam avokati i tij. Edhe këtë punë që e ka bë. Rrethana të lehtësuese janë këto edhe këto nga se këtë vepër Nuk kanë ditën e kiametit nevoj për avokat A e dini pse të nërë unë lazen Për arsye se në atë botë realizohë drejtsia absolute Allahu Azze o Gjell nuk në ngarkon Me ate që nuk e ka njëri ju Për këtë arsye zdo të ketë nevoj Dikush me i dalë në mbrojtje Ose me e përkrahë njëri ju Po qëfar do të ndodhë me atë të gjorin njëri Do të ndodhë aja që ka thonë Allahu Azze o Gjell O me amilet minsuin Të waddu loë enë bejnë ha O bejnë hu e me dhe mba ida Atë ditë kur njerit gjitha vej pra do t'i shethë para vetës I shethë do t'mira Thotë elhamdulillah shumë mirë që i pas në botë qëto Kur i shethë do t'jera Thotë ku ku për mu t'i shinkon shumë larë këto prej meje Si kur edhe do të thotë Njeri u në ditën e gjukimit Me atatë cilët është shosnu e ja u kapo shërin Ose do t'ja u shosë shërin Në botën tjetër Ja lejtë e be Oh, sikur të kish mundsi largësia në mesmeje edhe te me çën sa është largësia në meslindjes edhe para ndimit, po shok i keç pas keçenti. Tash këto para lajmërimet ndëruan vllazën për ditën e gjykimit. Në atë ditë nuk na hyn në, në punë. Pse? Se s'do të jemi në gjendje më ndryshoju diçka. Ater çka do të më bëj? Njeri i mëshëm i merr ato që tash, edhe i shtin në funksion, i mobilizon për të mirën e vet, të tanishme edhe para të ardhmën andaj ne të ndërul vllazën këtë porosi që krijesa më madhështore prej engjujve ja ka dhon krijesës më madhështore prej njerëzve Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse Xhibrili i ka thon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thon neve na indizojm këtë fjalë edhe është mirë ç't bindemi me to të edukohemi me to të përpiqemi maksimalisht për, jetë, për të shtin jet në përditshmërinë ton po të përpiqemi gjithashtu edhe të edukojmë Familjet tona, të edukojmë brezat ton, të edukojmë rinin ton me kësi bindje, nga se këto janë mekanizmi i vetëm efikas i cilin nëse instalohet në një njëri, nëse instalohet në një individ, ai pastaj do të bëhet individ i mirë, i do bishëm, për vete edhe për rethin kujetan. E themë këtë që dëgjuat dhe kërkuj falje për Allah për vete edhe për ju, anda edhe ju kërkuj një falje se Allah është falës dhe më shiruas. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në kanë mbetë edhe dy porosit shkurta, po shumë do me thanë se e të cilat i referohen dignitetit të njeriu dhe krenaris së ti. Janë shprehi interesante që Allahu Azzevgjel ja ka, ja ka mësu Gjibrilit e Gjibrili u ardhe dhe ja ka dhonë këto porosi Muhammedit sallallahu a.s. e pasta i këto janë për cilë derit të këne. I ka thonë, wa alem, enë sharafe l-mu'mini, këja muhubi lejtë. Dhe dhja, o Muhammed, se besimtari mundat me u bë fisnik, mundat me u ngrit, mundat me u bë pjesë e elitës në mënyrë natyrshme. Nëse fal namaz natës. Namazi i natës, e dim, është namazi vullnetar, kryhen farzet, kryhen pesë kohët e namazit, falet namazi i natës, ndin njëri në vetë gadjhmëri dhe energji për të fal namaz shtesë me priri e vullnetare, atëherë mas mirë është këtë gjo me e bo natën, mas namazit tjacis. Dhe, mënyra se si është shprej, pse namazi i natës me qenë fis një krim për besimtarin. Nëse i kthejmi për ditë shmëri son, takohemi me njerës, ata në takojnë neve, ne i takojnë ata gjatë ditës, edhe në donjoni, ka njerë ndinë në burje, me thonë, a idinë ku jë më kompromë, Promium kon kon net një vend me filonin. Tash ai filoni nëse në sytë e tij është i madh, është autoritet. Ky ndin nevoj me u mbur para dikujt sikur asht vetë dhe më thon, Promium kon kom pik kafe ose kom hanger dark me filonin. Aty ka edhe filoni, masani kaloj filoni unal në afole kështu me radhë. E ndin një far krenarie, e ndin një far mburje njëri me një gjatë till. Besimtari a ka nevoj me u mbur me Pse i ka kalu do të qaste, me një filan, si kur është dhe vetë, ndoshtë ati e ma i mirë se ajë, ku e dim? Besimtari e ka këtë fis një krim edhe e ka këtë krenari, ku me i ka lu të qastet në mramje me Allahon fëqiplot, me u shosru me Allahon, që është me u shosru me Allahon? Ti kurshkojshë në shtëpin të ande, e mbyllë deran, shtëpia ofron intimitet, ti aty bën gjonat cilat nuk i bën në publikë, Edhe ato xhana nuk i marrin vesh njerëzve. Si si dinë? Nuk nuk njoftohen me to. Në mesin e atyne e bën ti një kohë në cilën ti do ti drejtohesh Zotit të Tan, krijuesit të Tan, Allahut foqiplot. Do të falësh, do të bishin seçde, do të çash, do të lutesh, do të ja çash hallet atij, i vetmi i cili nuk mërzitet për i hallëve tona është Allahu Azhoxh krejtë tjertë ndër unë vlazën, sa do të afërt me i pas, sa do të dashur me qenë për neve, kur të fillojnë pak si shumë mja oqajt halet mërzitën prej neve. Aja është humanist, aja është solidar, i ka dhonë Allahu, donë me ju dhonë, donë me ju ndihmu njerëzve, amon njerë, dy, tri, dhe të njerë, kur qka ishtë atë mërzitë e o vla, edhe nëse nuk thëtë, ka me ndi vetën të mërzitën prej teje. I vetëmi cili nuk më i vetmi i cili nuk shpenzohet edhe kur i plotson të gjitha kërkesat tona është Allahu subhani ve dhe te plot. Andaj do të ishte humbje që na merr elon këtë shans të më drejtuar Allahut dhe më kërku prej tij e më trokit pastaj ndyrte një njerëzve. Për këtë arsye vetmimi me Allahun dhe shoqërimi me të në pjesë caktuar të natës e bën njeriu të ngritun, e bën njeriu autoritativ e bën njeriu në pjesë të elitës, vetvetiu pastaj ai kurcohet, s'ka nevojë të thon, si thonë sikur ai çfarë të ke premium kon me filanin, s'ka nevojë të thonë ky tash e unë premium kon me Allahun. Jo, vetvetiu njerzit kanë me kanë me pas autoritet për atë prat njerit. Kjo është sa i përket natës. Edita çka më bë, ditën do të më bë kështu. Wa izzahu istighna'uhu an al-nas, krenaria e njeriu, vet dinjiteti i tij, dinjiteti i tij ashtu që ky të bëhet maksimalisht i pavarur prej njerëzve. Allahu nuk i ka kriju këto njerëz të njëjtë. Nuk ju ka dhënë të gjithëve njëjtë pasuri, nuk ju ka dhënë të gjithëve njëjtë dije, autoritet, pozitë, ndikim e kështu me radhë, kështu me radhë. Dhe njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin. Mirpo, mirpo. Besimtarët arrin të bëhet i dinjitetshëm, edhe ja arrit arrin të bëhet krenar vetëm atëherë kur nuk i kçyr Nuk i këshyrë tjertë, nuk i këshyrë njerën në gjepat e ti Edhe nuk e donë, nuk i afrohet dikujt pëse a i ka Ndështë a jashoh hajren Për kundra zi Edhe nëse të afrohet, ti dush me i thonë Allahu të shporbleft Po edhaja që më ka thonë mu Allahu Edhaja është pasuni Transmetohet se njëni prej generatave të hershme E ka pas punën qëq Qësë liksht Sa që është detyru me e marë buken e thatë të disa ditve edhe me oafru të lumi me e lagë në uj edhe me e hangër edhe në fund ka thonë apet shqyër që më ka qëllu që ta uj po muj me e hangër së ta buk në tjetërën anë që këtë që kam ka thonë mu Allahu është pasunia maja madhe për mu nuk ka pasunimat madhet në rumë vlazën se sa njëri ju me koni knachun me ate që Allahu i ka caktu dhe kur, kur të jesh i këtil ti e arin maksimumin e dignitetit njërzorë dhe nuk mund të dikosh pastaj ty me të ul ose me të nënçmu ose kështu me radhë, nga se shtoqoft si njeriu kur kur kërkon ose kur lakmon ose kur lyp, nënçmohet. Ndërsa sikur se ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pyet një njerëj, i ka thën kallzam ja rasulullah. Çka më bëj për mëdash Allahu edhe çka më bëj për mëdash njerëzit. I ka thën izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Mësë lakmo shumë mas dunjas, Allahu ka me të dasht Uazhed, bima fi ejdin nësë, johibbeke nësë Dhe mësë këqyrë që ka kanë njerëzit, të dojë njerëzit Mësë janë ngullë sytë, asaj që kanë ata Mësë lakmo mas asaj që kanë ata, kanë me të dasht edhe ata Inshallah Allahu i madhruar, në e mund sonë që këto porosi madhështore Ti kuptojmë edhe të bindemi me to të edukojmë dhe të organizojmë jetën tonë si pas tynë e pas tajtë përpichemi që edhe tjera të, edu, të edukojmë si pas mësimeve që bërojmë për e këtyre odhëzimeve. Allahu në adhoroftë sinceritetën fjalë edhe në vepra. Në adhoroftë sukses në gjdo iniciativë edhe në gjdo punë të hajrit që përpichemi me ebonë këtë botë në mënyrë që shpërblimin për ate të agëzojmë edhe të ashiojmë në ditën kur do të dalim para Allahot fociplot. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima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 يرحمه رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم اتم نفوسنا تقواها وزكها عند خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله اكبر الله